«Слухай», – сказав я, – «дай мені ще півгодини!» Її очі зволожилися. «Я тут нидію, одна однісінька. Я все тобі відшкодую. Щоб показати вам міру свого розпачу, скажу, що я почав було недвозначно блукати думкою по стежинах, які могли вести тільки в бік ювелірних виробів, навіть якби істотна щербина у чековій зяяла під пильним хільдиним оком туманністю кінська голова, що перетинає молочний шлях. Але ж я був у розпачі. «У мене було прекрасне побачення», сказала вона, а я відмовила. «Ти казала», запротестував я, що це була невеличка нудна гостина. Ляпсус. Я збагнув це в ту саму мить, як тільки вимовив. Вона пронизливо крикнула. «Невеличка нудна гостина?» То були її власні слова. Але коли правда на вашому боці, то це лише погіршує ситуацію в суперечці з жінкою. Чи мені цього не знати? Ти називаєш людину, яка пообіцяла мені маєток на землі? І пішло-поїхало про той маєток на землі. Ще не було дівки у Марспорті, яка не правила б маєтку на землі. Але всіх, які отримали його, можна порахувати на шостому пальці будь-якої руки. Я пробував зупинити її. даремно і от я сиджу одна-однісінька з ніким, сказала вона і урвала зв'язок. Що ж вона мала рацію? І я відчув себе найганебнішим негідником на всю галактику. Я повернувся до залу чекання. Черговий на вході вітально махнув мені, щоб я заходив. Дивився я на трьох промисловців і обмісковував наказ, за яким я мав би повільно задушити кожного до смерті. Якби мені давали накази душити. Першого, мабуть, гарпонастера. У нього була тонка в жилах шия, так що пальці лягли б акуратно і гостре адамове яблуко, на яке могли б спертися великі пальці. Це втішало мене безмірно, аж поки я не пробурмотів: "Хлопче". Просто від надміру почуттів. Хоча мої почуття не стосувалися ніякого там хлопця. «Це одразу ж пустило моїх підопічних вхід», – розпочав Феруччі. «Чекати води з носика ви охоплюєте дощ над нами, Господь Спаситель, сипле», – гарпонастер додав із своєї кістлявої горлянки. «Племінниці і племінники не сподобали орпоративно черепаху», – Ліпський додав. «Худобно з коралю виходити дактилічно спит. Питомість, тітко, прохід депо. Поки хижою звірі». Ріки до росту, ступи хід, хідник ником ком. Потім нічого. Вони дивилися на мене. Я дивився на них. Їм, котримсь двом, бракувало почуттів, а мені ідей. А час минав. Я ще трошки подивився на них і згадав про Флору. Мені спало на думку, що вже нічого втрачати, все пішло прахом. Залишалося хіба що поговорити про неї. «Панове, – почав я, – є у цьому місті дівчина, ім'я якої я не називатиму з побоювання скомпрометувати її. Дозвольте мені, панове, розповісти про неї». І я розповів, «Якщо вже казати про мене самого, то останні дві години вигострили мене до витонченості леза силового поля, тож опис флори став чимось на зразок поезії, яка, здавалося, била ключем чоловічої потуги з глибинних надпідвалин моєї підсвідомості. А вони сиділи, як заморожені, непорушно, майже так, ніби вони слухали, і рідко коли перебивали. У людей під впливом космоліну з'являється щось схоже на ввічливість. Вони не заговорять, поки говорить хтось інший. Ось чому вони по черзі вступають у розмову.